і сплутав карти. Жанна послухалася поради. Спокійна, повна логіки і переконаності розмова заспокоїла її. Та самої логіки, самого розрахунку в такій справі їй здавалось замало. Найважче – передбачити реакцію людини. А такого чоловіка, як Віктор і погодів – людський фактор. От від чого найчастіше зазнають катастрофи найсучасніші, найдосконаліші літаки. Тому поклалася на жіночу інтуїцію. Цей вимірювальний прилад здавався їй єдино придатним до прогнозування можливої бурі, циклону, шторму чи навпаки, сонця і тепла. Серце аж заходилося від хвилювання: що ж буде, що буде? Порада і власна інтуїція і привели її посеред ночі. Тепленькими їх треба брати з ліжечка, поки не оговтались до знайомих металевих дверей. Все сталося приблизно так, як прогнозувала Нінель. Жанна подивувалась, наскільки точно, немов актори на сцені, грають свої ролі всі учасники. І Клята Розлучниця, і Віктор, та й вона сама грає, Натхненно, по-справжньому. Все так. Заспаний, зненацька заскочений Віктор, Валентина розпашіла від любовних вправ і солодкого спочинку, схвильована, злякана, зніяковіла. Майже так і сталося. Віктор, зненацька заскочений, зненацька, одразу почав одягатись. Із сонних очей почав натягати якийсь незнайомий Мабуть, отією шльонтрою подарований светр. Залиш, Вікторе, тобі не потрібні ці копійчані подарунки. У нас досить власних речей. Спокійно, без істерики, навіть без особливих емоцій. Власний голос видався Жанні далеким, не своїм. Вона наче дивилася виставу, кіно, де діїві особи. Жінка з порцеляново-рожевою навіть посеред ночі шкірою, і чоловік з очима собаки, якого застали в коморі за крадіжкою ковбаси, рухались, немов в уповільненій зйомці. Чоловік одягався, а жінка дивилась великими порцеляново-голубими очима і не плакала. Вона не просто не плакала, вона мовчала. Загорталася у халат, немов гадала заховатись у його великих синіх квітах на голубому тлі, немов гадала зникнути, розчинитися у цих квітах, перетворитися на одну з них. І мовчала. Дивилася, як Віктор, чужий чоловік, одягається, збирається, шукає свого светра, саме свого, домашнього светра, топчеться босими ногами килиму у передпокої, не в спромозі відняти шкарпеток. Ці босі ноги із товстими сильними пальцями, що гачкувато чіплялись за ворскилима, немов кіхті птаха за гілку дерева, чомусь виглядали недоречними, надто голими для чоловіка, вбраного у штани сорочку светр для чоловіка, котрий одягнув уже й куртку і відшукував у кишені ключі від машини. Ці босі ноги. Ще теплі від нічного спочинку на ложі гріха, Що нахабно світилось десь там, за дверима, У глибині спальні, Приковували погляд, Наче були головними у цьому нічному дійстві. Віктор не міг запитати у Валентини, Куди вона поділа його шкарпетки. Мусив запитати, та не міг. Від такого прозаїчного фіналу за паморочливо-пристрасної історії кохання посивів би Шекспір і полисів Достоєвський, а Пушкін застрелився б сам, не чекаючи послуг Дантеса. Віктор і сам все розумів. Топтався босий по килимку і не мав що сказати. Так і взувся у мокріще з вечора черевики. Відчинив двері. «Я піду?» запитав винувато. Валентина наче отямилась, згадала, що вона в цій сцені не глядач, а активний учасник із текстом і правом втручання у події. Вона зайшла до ванної, підняла кришку пральної машини. Віктор із жадною вже вийшли, чекали ліфта. Валентина зустрілась очима з поглядом Віктора, отим собачим. «Забирай! Це твоє!» Жбурнула йому в обличчя ще мокрі, з тонким ароматом стомблених чоловічих ніг, шкарпетки. Тихо, не грюкнувши, щоб не потурбувати сусідів, котрі без того прикипіли либонь до вічка дверей, зачинила товсті, металеві, схожі на вікотруни,